slovia a 68-a, de iubire și preaslăvire a Domnului cel tare și puternic. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei Tale, Cerul sufletului nostru l-a întocmit și în noi te-am găsit. Aleluia, slavăție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul Tăriei Tale. Gândul, cuvântul și fapta noastră ai zidit. Aleluia, slabă-ție, tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul tăriei tale, de apere Duhului lumesc ne despărțit. Aleluia, slabă-ție, tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Duhul cunoștinței, mintea, inima și Sufletul nostru, Lei, întocmit Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Cunoștinței în izvoare de apă vie pentru frații noștri ne Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul Cunoștinței, lumina și sabia cuvântului drept limbă ne neîdăluit. dăruit. Aleluia, slavă ție, Tată Ceresc, Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul cunoștinței tale, coiful gândului Domnului Iisus în mintea, inima și sufletul nostru ai pecetuit și toate gândurile aduse de Duhul rău, le-ai gonit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Domnul cel tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul cunoștinței cu adevărul tău ne-ai încins și cu platoșa dreptății tale ne-ai obișnuit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Domnul cel tare și puternic. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul cunoștinței, cu pavăza credinței, tăria și fulgerul iubirii, ne-ai binecuvântat, ne și ne-ai întărit. În lumea străbăției, Domnul cel Tare și puternic, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin Duhul tăriei, biserica ta din sufletele noastre a și a puterile iadului le-a